Хіба що один раз вона ледь не втрутилася у бурхливу дискусію, котра стосувалася миття волосся. Тоді до юрмиська мало знайомих людей, що зібралися під готелем в очікуванні на автобус. Вийшла жіночка і одразу голосно сказала, а я встигла ще й голову помити. І вимовила це так значущо, ніби повідомляла про який-небудь світовий катаклізм. Здавалося б, люди мали поглянути на неї, як на несповна розуму, але ні. Усі привітно посміхнулись, закивали головами, і хтось одразу додав, а я помию уже після екскурсії, адже буде пил і спека, голова все одно спітніє і забрудниться. Далі розгорнулася ціла дискусія на тему переваг немитого волосся над митим. Навіть чоловіки підтримали. Їй здалося це дивом, не меншим, ніж той туристичний об'єкт, до якого вирушав автобус. Наступного дня вона і сама вирішила зробити дослід. Вийшла і так само голосно, як і та жінка з вимитим волоссям, сказала, що Пів шляху від номера до автобуса через забудькуватість пройшла у готельних капцях. І здавалося, що цей номер публіка відіграє з не меншим ентузіазмом, ніж дебати з приводу стану зачіски. Але, очевидно, промовила це без значущості та ентузіазму, і жалюгідна репліка лишилася без уваги. Проте хтось загуманів про якість місцевого взуття, ціни на нього і доречність такої покупки. А вона знову програла. Ні, вирішила я, поїздка відпадає. Хочу тиші і спокою, інакше мені загрожує психіатрична лікарня. Не можна залишити без відповіді це довірливе «Ти повернешся?» а при згадці про родину Ярика і чорну тінь біля арки, я взагалі заборонила собі думати про спокій. Мусила повернутися. Треба ґрунтовніше підготуватися до наступних відвідин, взяти з собою кілька пачок печива чи якоїсь іншої їжі, засоби для миття посуду і якісь необхідні дрібниці. Я сиділа на кухні і пила каву, наминаючи томчині пиріжки. Моя кухня була чиста, світла, стерильна, з гарними вбудованими меблями, з ламінованою підлогою і величезними вікнами, над якими тихо працював кондиціонер. Вона не була схожа на ту, якій я сьогодні вранці мила посуд, вмочаючи ганчірку в соду. Але яким чином вирватися за межі того подвір'я. З ким порадитись? І чи взагалі існує хоча б одна людина в світі, яка б вислухала мене серйозно, крім Стівена Гокінга, до якого, мов, до Парижа рачки? Навряд чи. Стоп! Я згадала своє інтерв'ю п'ятирічної чи більше давнини, з тим диваком, що розповідав для моєї тодішньої газетоньки різні небелиці про свої дослідження часу і простору. Чи збереглися в мене його контакти? Ледь не перевернувши на себе кухолки з кавою, я кинулася до кімнати, вивернула на підлогу вміст міст своїх шухляд. Взагалі-то я ніколи нічого не викидаю. Це страшенно не подобається Миросю, адже нотатниками забиті всі антресолі і старі валізи. Але я нічого не можу з цим зробити. Кожен записник – це місяць чи два мого життя. Певно років через десять зможу побудувати з них хату. Отже, треба лише пригадати, якого кольору нотатник був у мене П'ять років тому я не самовиторилася у купі паперів, гортала і гортала сторінки, втрачаючи надію відшукати номер телефону, адресу, ну, чи хоча б ім'я-прізвище того дивака.